Eta gurekin, beraz, maialen alfaro, egunon. Mai egunon. Bakantza giro hori hortako baliatzen gira ere zure ginerazteko eta unartu duzu gomita, beraz, bakantzetan ez baituzu berlana egiten, hori garen dobo? Ez. Es, Eskoletan <laughs> ibiltzen baitzira? Bai, bera, um, ja, garaien araberako... Uh, programak ditutnik, baina. Eh? Uste ne, eskola utzia sinuela, etzenela gehiago <risa> irakasle? Bai, duriz <risa> aukak <risa> <risa> maite ditut. Kusten? Baina, haipatuko dugu hori usia, angelua jau, edaz? Angelun bizi beti? Bai, orain bai. Horrein bai, mongitu zirapiskabat. Horre bat Artean. Baya. Eta gandogularik, bai, irakasle? Kirol, irakasle izan zira? Bai, bai, alazen, gure txan, uh, kirolan agusi zen, eta... <risa> Denak kirurariak? Dari, bai, bai, bai, oktan ginen denak, eta bai, banuen txantza go, diakitea goizik nahi nuela kiruriko irakasri izan. Ah, ez eta... Bai, lagundu ninduen garaian bai. Eta oktan egituzu ikasketako? Hori da, bai, bai, staps egin duen, tarbesen, gero kapeza pasatu uh, pauen, eta lehen txantzan, uh, siaskan sartu bai. Basinakien, ez euh, zela zure bizi usorako izanen lanau? Eringarria da, e, ogoita hiru urtetan kapeza ukan horari, nuen nere buruari, urtetan aldatuko dut lanez, ez, sobera zaharra izanen naiz. <laughs> ah. Kiroleko erakasle izaiteko do, erakasle reiten duguk. Eta berrogoi urte urbildu ziren, euh, ez nintzen hain zaharra senitu, baina aldatu nuen lanez. <laughs> Beraz, fidea legontzira hainzin ikusiazin numerarik? Ba hori, hor gabean, ez <gülhub> dut eganen uh... idatzia zera kasu. <gülhub> en urz ez badira, uh, gorputzezik eta irakasleak gure entzuten nahi direnak eta zahako direnak. Bai, ortako gaiten dut, uh, oita irurtetan berrogoi urte biziki zahak da, eta berrogoi urte urbilzen delaik, ez dugu ikusten gure burua hainun zahak <gülhub> behar bada. <gülhub>. Eta gero beste bide bat hartu duzu Arrunda? Arrunda oui. uh, shof... ez dakit baina, na? Ah, ez Arrunda? Bo, yes. ez dakit, segidabat bezala, bizitzen dutu bai. Ongi bizitzen, euh, ongi zateari... Bai, korputza beti zentrala euh, da ere, eta gehiago korputzoren entzumenera. Sofrologia ordean? Bai, lehen pausua sofrologiara izan da. Euh, bae, formatu nintzen erakasle nintzelarik. Ezagin nintzen hiru uh, denbora iru laurdena hartu nuen formakuntza segitzeko tolosan. Eta ondoti kara, saltoa gin nuen. Bazen gara iortan laguntza bat, demi, uh, uh, lanpostua utsiezkero, ba nuen laguntza bat uh, enpresa bat sortzeko. Eta otu ot, ot entrepreneur gisa hartu nintzen. Lasaitasunez, loratuz, hori sortuzinuan. Hori da, horrein, ja, ya... ginen <laughs> du kasikamak urte horrein. Guaia erran nahi du, uh, gibele handela, gorputzezik eta ah, izaiteko, uh, behar zinuke berriz hasi. Uh... Ah, ez ez, mediadanik, uh, gara johtan arski biziki bizikiar ginoen. Uh, nahi nuela bidez, bo, be, be, beste zerbait egin, beste el zerbait egin, ere eh, egunerokoa erran eh, endugu. Eta jadanik izenpetu nolarik uh, demisio hori, banakien nire kapeza galdu nuen. Galtzen nuen nire diploma. Beraz, uh, mm. haintzineko ta sunguzia, uh, bost uchtez ez nuen erakasten algeio, uh, bost uchtetagero nahi badut erakatsi horrein pusiblen nuke, baina behiz, uh, beheta horrein ez dakitz, master bat behag da, tanik uh, gara jantzen lisentzia eta gero konkurtsoa, beraz... Uh, Konkortsoa galdu ezkero, gisa bon. usiz berruinda, ez <risa> da bate nire proiektuetan berrizera kaskuntzara ditea, beraz, ez da problema. Jana idu, marka hona dela, hortzen biltzen zira, hor? Bai, bai, bitartean, bai, bai, dira, sorpresa initzizan dira bidean, sorpresa honak, intermitente bilakatu naiz duela bost orte, eta hori ezen bate aurrik usia, gino larrik salto hori. Ah. Eta horrek, bon, badeno, bachan denu utxan no. ni lana, ba, lana edo galdea eta tirria ba denu no? segi eta beste naz beste dut. Mm Hah. -hmm. Ara. Jo rei tenso beti aurrekin duzun ariman hori uh, kantua musika aipatzen aldugu bistan da mm -hmm. eta zure itxen erei bistan da pacika ba. eta aitarekin aitamekin gesenekin ere. Heiek deia beren gara egiten zuten hori. Bai, bai, azkenean hori ere, biziaren ezustekoa bezala. Egingarri da, azkenean nola behi iztogina izan lehen ortsaroko gauzetara. Egan haidua, eta amak beti istorio kondan eitu diragurekin, ara txero baginon istorio bat, kantu batekin, ainitz etxetan bezala, pentsu dut, ainitz... Uh, gu beti gu guandugu, uh, gara ean panxoetxe berri etortzen zen bere gitarrarekin, eta zemak gau aldi eginditugun txupaztegean kantuz, eta de, da daior, da daior. Porita dauri. <risa> <risa> <risa> bere gitarra dut, beti. bere dena? Bai, bai, bai. Hago? Bai, bai, bai. Horri, horrikin lan iten dut, eta sinutzia dut. Denek raiten dut, da, hau txiko da, eta beti hori da. Eta ezin dut, zi, nik biziki lotu anaiz gitarra. Bok, Soinua zinez uh, gozoa txamaiten diot eta... Puditadu soinua. Oartu koziste zuek ere, gero <laughs> eh, galdei maita uzut eh, gitarra lekin entorzea, nola ez? Eh, sumait, uh, bi kantu ere maiteko. Ara, eh? eta ordoan, ara, hori or, da egin garria. Horain ni orinaiz, uh, liburuak... Uh, uh idatzi ditut ere, eta bon, ara, e, ringaki da. Aitamek jotzen zuten musikatreznariik? Hamak gitarra aiten zuen. Eh? Ah. Bai, bai, bai, bai, bere kantuak sortzeko ere, de, ba, erabiltzen zuen, eta jaren du horren zuten da, unpenxo dut, jaren du bere buruari, e, ez dakila hongi, baina erabiltzen zuen bai gitarra. Baina. Ah. Et... Piskabat egin dugu. <laughs> Zergatik buruan dut kapitain pilotu eta olako gauzak? Horiek, uh... uh, uh, uh, Mikele Ramuzpek zituen uh, laguntzen gitarrekin, hortan. Zain zen liburu bat, komiki gisako bat? Eta... Zain alferxaila deitzen zen, eta baziren uh, bederen istorio uh, historio bat, eta istorio bako txak bere kantua bukaeran. Aham. Uh -huh. Ahi Auztaroan erlijioa ere uh, etiene presentesen zen? jadanik uh, uh, uh, erlijioa ta kitzenako galdera hori nondik eldu baina uh, <laughs> <laughs> ai tahendo <laughs> akuti bai gaitu eta holako <laughs> ez jadanik uh, uh, baita apisi sanaisuen ona esko apis golaan zen, baina jadanik abertzalitasuna hondia zuen edo bar daurre oinupistu zen gehiago, eta hortik atera uh, ziren uh, hainbat uh, pertsonai ezagun, hori uh, batu dira, benyatxara zola, eta... Peio uh, hospital. Ba, eta, eta borda, eta... Bon. Mm. Eta hor doan, ziren ere Euskarari hainbeste lotuak, eta Euskararen tokia etzen bat ere gara jortan, eta horrek zituen, horango uh, eskertzen dugu, eta, <laughs> aterazela. Eta hor bazuten jadanik, erranen uh, duke espiritu kritiko bat. Uh, bai, giristinoak dira, baina eh uh, haien manieran uh, sortu zuten talde bat eh uh, uh, gara yurtan uh, matine karreren inguruan ere eta talde bat eh uh, uh, gidixtu tono gidixtin notasuna bainan baloren inguruan uh, pasaraztiko eta ez ondo inguruko ertxapengutsuen ingurona uhhuh mm -hmm. Dio presoekin elkartasunez eta izan dira olakoek italdiak. Urt, urteak eta urteak. Bai, urteak, urteak. utzi zuten? Bai, bai. Erra nahi du hortan elikatua izan zidela, ere? Bai, bai, bai. Bainan, bai, askifite, lauek zugu sigitu bide hori. <laughs> e... Bainan baloreak ustut uh, baditugu la hartuak mm. indar hamaiten digutenak. Meaien mm hori -hmm. aien urtasunean dute. Lau hauride baitzidezte? Bai. Iruan aia eta... Hori da. Eta zu gastatua, bizten da? Ba... <risa> Begik ustiko izanen da hori. Zaila zeleko egitea, butiko hori edaktean? Bai. <risa> <risa> <risa> bai, egia ezan, bai. E, Bakotxako dube atera? Bai. bai, bai, laguntzen gaitu karaktera horreko gau eguna. <risa> Bakotxa. Eta eskora, biztandena, hori ez zuzura sekuran galdu, ikastorlan, ni miliak ziste, lauak ere? Bai, konkretukin ikzazpi urtetan ikasti dut Frantzisa. Euskaraz eh? murgilduan ginen, Euskaraz bizi ginen, eta, eta ikastolan ikasi dugu Frantzisa. naizten zutzen ginuen ginen, noski lagun batzuekin edo kampuan, baina zen gure eguneroko izkuntza. Eta uste dut guk, oino lauek badugula euskara da gure motorea ere oino gure lanetan edo gure eginkizunetan bai. Hmm. Eta bi munduen artean ze itsasoan bizi izan zizte itsaaldean, baina jaogiz uh, mendialdekoak hmm. aldu Bai. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ba, itxasuan bizitu dena da amaiur eta bizidena, gerogu <laughs> <Itxas basteria laughs> maite dugu itxasora joaitea edo baina ez dugu dera, ezagutzen amaiur bezala, ez amaiur zakigu egu nondik hartu duen hori. <laughs> ah ba, ez uzi deneko lakorik? Ez maite dugu, bai, gira euh, engira, huain batzu hartzera edo hori bai, baina zaletasun euh, ortara ino, giste zerbait mm. da. Batzuk pilota? Bai. Bye. beste anaiat bat duzu ere gorputze zikietan eta bye. zuk zer zinuen zure kirol gustukoena. ba nik dut luzaz pilota ere eta gero atletismoa eta bon, denetarik maitenuen mugitzen zen guzia, garaian. <laughs> mm. ordean, lehen pausa ginen dugu berdin gitarrarekin gindaitzira aldegin eta eta hon hartu duzu <laughs> Sofrologian erabiltzen baituzu tresna hau ere. Bai, bai, uh, bai, bai, uri da, azkenean uh, musika sartu dut sofrologian, zentan ere saio guziak uh, gitarrarekin eta nerekantuekin uh, uh, gidatzen baititut, eta sofrologia ere sartu dut, erganet, uh, <laughs> nago istorio historio batzu sartu baititut, eta um, historioietan sofrologia baita, eta azkenean, alak asketa... Ba, nahi zenarekin normalez, egin <laughs> bat ata bestea. Aldiz, gitarra ekartzerakoan, pentsatu dut um, Lourdes irion doren kantu bati, uh, festa bukatzean, zen ta gaur egun harigira um, iru emazte kantari gogoan proiektuarekin, eta amak galdetu zautan, ega uh, kantu batzu emaiten alnituen, bo, asiran uh, uh, lotxarekin pixka bat, baina amak galdetu zailazen ez zetze gaitea, eta erronka hori hartu nuen, Eta plazera handirekin egiten dugun proiektua da biziki uh, uh, gustatzen gira, uh, belaunaldi desberdinak elgaritzen gira, uh, gira irukantari eta uh, gero badira dira uh, antolatzaileak uh, direnak nera ama, eta gero jakelin uh, idiar, uh, maite behogain, uh, pantsika egia pal, oian zampuni ere gurekin da, nahiak oblez, eta maideak bedasagak. Hala maztek antariko guan, Irekiko dugu atal bate hori buruz, eh? ez ditzu yeah. maite idirin eta lurtdashidiondo uh, zenek. Zuzendu gabaldiak baitida, eta segituko dituzuna. Guenan ba? Egan bezala, ipatuko dugu xarri xe, maianen alfarori galinen diugu. Bede, gitarra hartzea, jitalatzen nari. Gitarra, Festa kugaua Semba tristura Maialen alfarorekin zuzenean eta gitararekin orru bildu baitzauku, kantari, musikari, sofro logoa, orrundu da uzut mikroa gainerataz. So Eztitzu zenaren kantua, ba, ki, es, paxa... Lourdes iriondo, zenako errandu ez ditzu, Lourdes, Lourdes iriondo eren <gibarne> uh, kantua, uh, justuki aipatuko dugu kanta gintza, bishkabat, bo, hasi zinen uh, ere izarren hautsa bat sortu zortuzinuten, Filipal bye. Borrekin? Mikella oazaleaz zira ere? Be gia erran, deskubritu noen uh, gara jortan, zinez uh, zale taxuna gehiago hor uh... Uh, Ikusgarri hori montatzean, uh, unibertsio biziki uh, shakon eta eder bat unkitu ginuen. Zinez, Filip ekin hor bai. Zerzen beda gitarraan, zuede edo kantuz bakarrik? Bai, biak uh, gitarra, kantua eta esenografia bat sortu ginuen. Landu nuen hainitz bere historioa. Uh, eta um, kan ginuen, Santza, ezagutzeko ere, uh, Sumeta, um, Marisol, bere Mastea, joan ginen bere Txira. Tabiki gatz sinaz mordilduginen bai bere unibertsoan eta uf kituak on kituak ateraginen biak bai Ah hey. bai hey. Eta Filipekin lotura egiteko ere, ahur joken eramaile baita ere, ahur ekin bai. duen talde bikain hori, bai. zuk ere parte hartu zuzurtan, orbilduzira, memento batez, ere? Ebe bai, egia, behin deitu ninduen, uh, bai, egia. Zeran fet, Filipekin ez agutu ginen gaztetan ogoi bat urtegin itularik, milanka taldea sortu ginen garaian. Ah. Milankantinen. Milankantinen zen, bai, eta gienginoen hor urte bat edo biza tope haitu ginen uh, errepika guztxi eta konzertuainitz eta miskat garai orta ko gidoan, Esk, eski, uh, uh, Ara, iskat uh, faltekin falte edo, <laughs> baita katzekin baina nu, lotxarik gabe. Berku eta basire ba, nola e, ba, gero alaia uh, eh? Munduko musika. Eta hortik zuen gogoan, hortan uh, ezagutu ginen, eta gero beraz utzin hurra rakaskuntza, uh, Filipet horri zen ere gana. Eta hortuan aurrokekin egin ginen, gara jortan emaiten ginuen kantu bat, hartu zuen aurre, aurrokekin egiteko, eta ninduen hori uh, uh, grabatzeko. Uh. Aize historioa nola zen? Marinela, marinela. Kantua. Bermoldatua izan zena eta gara jurtan ez dutunun nik aurrok. Eta bizkat pusatu zaitu ere, eta ulen ganiatik gaiterat... Ebe, berri esker, eh, konkretuki intermitente balimanaiz, da Filip Alborri esker. Eh. Nik ez nuen bat ere hori buruan, taur gantzidan, badut proiektua, Mikel Aboaren amarrurteak dira laizteer, eta ni, korreare, erronkoa gisa, bo ale, mainan, uh, nuen bat ikusten ere budua, Konfientxain diot berari, <risa> eta eta biziki kontent bideaz, eta o, ikusgarri guzio gire esker, pasan nintzen, intermitente. Eta Lehen... geroztik ala naiz. Lehen kantalia, zorro etzen zira, uh, zure gitarrarekin, uh, zure... Unire kantuekin hori, ah. edo zerrekin, uh, ikusgarri horrikin? Ez zure, zure bakarrik. Bai, behor, uh, uf, gaizki pasan uen. <risa> Itxasun zen, Itxasun lehna, bai. Eta gero egin uen atabalen ere, enta erobagada beste bat, me gero... Oso zaila hori, oso zaila, bakarrik nire kantuak uh, sobera bilustu, hain nintzen prestekara jochtan azteko. Horain das... ez dakite, behinan. <laughs> zure kantuak dira sortzen hasi zinen no? formaku... hor? Sofrologia formakuntza adenboran, sortu nituen. Uh, bai, zerbait uh, askatu zen no? eta sortu nituen, eta gero hartu nintzen uh, kantuiek ongi joiten zirela sofrologiarekin, eta sartu nituen, uh, gidan sofrologiak sofrologiako gidantzan. Etzen orta bereziki etzintan Ah, bat ere. Garai ortaan sohtu nituen, baina uh, uh, bat Bo bat ere, gero gogoita orta nintzen, eta initz dira terapiako munduko gaiak eta nerekantu horietan. Eh? Barne bidaiaren gaiak dira, eta orduan uh, zinez... Uh, uh, Ez ez, enta aski eskolajada, aski karratuada metodo bezala, horan ez nuen bat segidan pentsatu, gitarra sartzen aldut holako uh, metodo batean ez. Hmm. Ez, espada, ez da baitezpada egiten no? e, musikarekin? Ebe, hanfed, formakuntza batek, zidan ate uh, lehi hori ireki, uh, egin nuen uh, formatzaile batek, musika eman zuen. Eta berak irakorri zuen uh, olerki bat, edo bere idatzi bat, eta hor, wow, huau... Uh, Bede saioa bizitzean, uh, bizki urgon joan nintzen dira eta erran nintzen, wow, uf, ori ate hori ere posible da, Enfet, eta horrek ninduen gero uh, lagundu... Nere, be, nere, nere, nere saltsa egiten, gero, azkenean. Pazientea, eramaitean alduzu, ugunago, ola, madera hoktan. Beste dimentsio bat soktzen duzu. Ara, gero, bak, pertsona bako txak atxeman bardu beri egokia zaiuna, baina nere ganaeturiko denak, musik da maite duelako, bagda, edo joanen delako, ugunago, dola satuko dugulako zerbait, edo ara, gero, batzuentzat barda ez da egokia, eh? baina uh, denetarik berda, denentzat, eta Hori da proposamen bat. Gero, ipatzen dugu ere, altsogaren bila, uh, ikusgahi eta liburu zede batekin den, uh, ere, uh, ikusgahi oso bat da? Ez, bai, historio parte hartzailea, bada, altsogaren bila eta itxaso zabalera. Ah, itxaso ere. Bai, azkenik egina, e, azkenik. Eta horain nari gira behar atera zaruan irugagenak. Ah, nora daituko Ara, da? Hori f, momentuko tituloa da beraz landu idatzia da liburua badu momentu bat eta orain maazzkiak egin behar dira, baiian aitoizekin konten naiz begi baiet zejan duelako baiian naitoizzek iteko, eta hori neguntan... Uh, Iri gune elgargoa eskertzen dut, lagunduko baikaitu sorkuntzan uh, liburutatik hortatik uh, joaiteko eta joxelu berasate girekin uh, lan, lan eginen dut. Istorio parte hartzaila delarik, erraiten nozularik, aurrak orditu eta egina azten dizkiezu. Uh, horri ausak. da, istorioa murgiltzen gira unibertsio eta bizitzen dugu, istorioa. Martxanda, badakigu, aurren uh, uh, ahira atxikitzeko uh, berdera laike eh, teknika eta... Naik edi? Bai, gero, nik ez dut, uh, ez da zailena gure, gure partean ere erustez, <laughs> Zail, zailago dutera, kasle, egunero dituztenek. Gu etortzen gira, berriagira, badugu proposamen berezi bat, eta erreskiago, bo, erreskiago, ez da erreskiago, baina da epelabor batean, beraz uh, aski fite morgiltzen dira, bai, uh, proposamenetan, eta, eta irudimena erabiltzen da, eta nik maitu da initz aurrekin baliatzea Uh, araien imaginazio uh, dagoaz aurrekin <laughs> uh, banoan ire <laughs> <laughs> zure bai <laughs> ara irugagena horean dinen dela antso bila eta itxasso zabalera mm, eta hon emaiten duzu hor uh, asko eskoleetan, ikastoletan mediatekak, zenta hor buraso uh, ere tailerak badira batzutan uh, ikastolak antolatzen duzten hor uh, buraso tailerak uh, Bai, hola, piskat <laughs> denet, denetan. Uh, gero hara, nerea ez da, orta da piskat uh, usu mugatua da jende de, kopuruan, zenta berda intimista egon, ezin da izan egun pertsonaren aintzinean, edo parte hartzaila denez, beti uh, goita amah, bergoita amah mugatzen dut. Mhm. Mm Ara. Eta jo, a parte, beraz, asigira ipatzen, eh? iruemazte kantarigo goan, mm. zure amarening uruan eta sortu zen ideiabat, hemen ez ditxu maite iririn eta lorde sire ondo, omentzea? Horri da, da, bai. Horri ere, horri ere, horri unki da, zanta uh, beraz egin ditudan uh, antolatzaileak, uh, ezagutu dituzte. Eta, um, eta beraz, horiek orain egiten dute gibeltasunarekin, piskat uh, hariziren... Uh, dola urte batzuai ziren beren buruari gaiten ez ditugu gehi on zuten enstandi ditugu eta gure garaian isugarriko importancia zuten mastoiek eta tokiomdia eta berdugu zerbait egin eta aujen inguruan hola hasi ziren biltzen eta gauza da konferentzia musikatu bat azkenean aipatzen dira mastoien ibilbideak entzuten ditugu kantatuz kantatzen Eta gero gu ondutik heldu kantu batzu emaitera, eta ero publikoarekin kantatzen dugu. Hori ere biziki gustatzen da, partekatzea eta elgarrekin kantatzea. Mm -hmm. um, Beraz, nahi ahobrez arangizekin zira... Uh, baita maider bedatxaga da. Nora egin da uh, ezagutzen zinezten elkar. Orduan uh, ergalendugu biztazta ezagutzen ginen, uh, baina ez ginan ezagutzen uh, ongi edo eta hor uh, placer bat da.tzat zinez placer bat da biskat mundu desbernetan gira, denak eta zorzikote osonik asko maiitz dut <laughs> Elkartzen direlarik denak dez, biskat desberdina gira, pikat... Uh, Gendutana, uh, belaunaldiak ere, kantatzeko moldeak ere, eta horrek ere lasaitu ninduen ni azteko. Ba ez gira komparatzen edo komparatzerik, zenta maideja kapelari da, ni gitarrekin ari nez, ta nahia, nahiak uh, musika emaiten du, eta gainetik kantatzen du. Ta iru estilo ahondez behdinetan gira, eta beharik. <laughs> no, maite, ba, zena eken du, bat, uh, ba dela zuen, uh, fe, ezagut, duz nuntik aldu zidezten, ne? Eh? Eh, Zidur katzen maitun, baduz urazinez lukodesi dion doren gara johtako uh, ah. bai? Baduz urazite uh, kantatzeko manera edo zagaiba da? Bai, gero mileeske hain uh, uh, niz? Inspiratuzi da hain niz? Nik, katzen maitun, lukodesek badura boz bat uh, zaila dena <laughs> Biziki uh, goradoa, eta uh, bainan... Uh, bai, iruek, eta iruek. Eta maitek ere. Oktako, iruek, badute izugariko boza eta landua, eta ni intutxiboago naiz ez dut la, er, landu dutan horietako bat dageago. Ara, nintzatuko bai, naiz murgiltzen bere munduan, bere unkitzen haute ainitz bere kantuek. Eta ari naiz deskobritzen uh, beste... Uh, Ez nuena ezagutzen, ezagutu bai, entzuten ginoen, nahi bau zuxa berlete, lurde xiriondo, baina hor ez da perdina murgiltzea bere munduan, deskubritzea emazte horren bizia eta horre konkitzen hau bai hainitz. Emaite nuzio, no? Hau uh, or, duan, anturatzaileak nahi bali madute? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, hor bai. hori uh, da sorpresa da, gainera proiektu hori dena da hartzekoaz eta bat eman behar ginoen, Jasko, uste dut, maiatzen eman ginuen lehena. Bai honan eman zirutan Milch, lehena? Miltsokon, eta ajera hona izan zen, uh, bete zen biltsoko, uh, uh, porita izan zen. Eta gero, gero galdeak ukan ginituen, eta or, jadanik sei eman ditugu, eta hor urgunian deituak gira irailan... Uh, Irailan uh, emaiteko festival batean, uste du, dela emeki festivala, irailan. Ha, ah, uh, emaztean, um, emazteerileko, uste uh, entzai, uste da, emeki? Emeki uste du, uh, bai, nolada, festival, uste du, du, bai. uri da, eta, um, eta gero badugu bestegoalde bat ikisariko, ospitalean haritzeko ere. Gero beste bestegoat ari gira, beste bat egitea biltsokon, hor beha txaldean dugu bilkura, beraz uh, <laughs> biltzen biltsengira, ikusko dugu. Ne, bai, bai, noski, uh, gu beti... Uh, Enbazte horiek, uh, uh, importantea zaigu, enbazte horiek laua izetara, biskat, uh, zabaltzea. Baina, irringahida hori atera da, eta gerostik uh, uh, jakinda ere, um, ja, ondoko urteko pastorala luk desirion doriburuz uh, izanen da. Uh, Filma bat, dokumental bat atera da luk desirion doriburuz uh, aterako da, irailan ere bai. Eh, uh, bon, gauza mugitzen da or, uh, John Martinek ere uh, idatzi du liburua, dokumental bat ez ditzu hobesi eginari uh, liburu sakitena ze izan zen ere, Maite Dirinek ere badu liburu bat, bon. badira iniz gauza. Jo, horrei aspalditik da. Hor, eta bai, bai, bai, bai. Eta hiamendotaz atera siditu zue eta hauen potentziala ta ikusten hasten da mentoaz berandaldi berri bat ere. Zaketia ja, guk edo Antolatzaile horiek dituzten, atera razi da, usdut badela, e, ber momentuan usdut bakutsa izela bere esukoan hori egiten, eta bat bat ez dena, eskat komunikazio bat ez ikusia hor, elkartzen el delarik bezala. Hiru hmm, emazte kantari gogoan, beraz, hausik egituko duzuela, eta eko espenetxarekin zilela beti? Bai, bai bon, orain bada konpania ere badugu batekin konpaniarekin uh, ari naiz orain. Bategin no xisteu. Bai, eb e uh, <laughs> be uh, ordan geia geien bat uh, norgira. <laughs> Lendakaria da Idoya Larxabal eta Uh, diru zaina ainara horbezua eta Stefani Pagola da uh, idazkaria. Eta ziren inguruan da batekin? Hori zen da uh, ikusgarriak biskat uh, bultzatzeko eta biskat hortakusortua uh, uh, izan da baina mm -hmm. Uh, berdin beste pausabate egin hain zin, uh, hai patoko dugu, beraz, sofrologian eta nola sartu zinen hortan. Uh, Zer dira, i, kasketa bereziak egiten dira hortan. Ez da medikuntza, eh, baita ezpa yes. da. Ez, gero gara mediku batek sortu duela sofrologia. Uh, uh, Zinez metodo karratu bat da, e, zinez sientifikoa da. Uh, Baina naskit behiria da iruragoik garrena markadan sohtu aden metodo bat da, eta hartu du yogatik hartu du zen uh, tibeten hortatik, hartu du hainitz uh, hipnosiatik, eta uh, mediko horrek bere, pixkat uh, beretzat martxantziren gauzekin egindu bere, uh, bere metodoa, sofrologia. Uh, bai eoak inhala baztertzeko. Bai, pre pre pre prebentzioa da eta um, tresna batzu bakotsxari autonomo bilakarazztea da pikat helburua uh, bakotsak tresnaku kanditzen bere egunerokoak kudeatzeko. baina hori baino ohgunago ere biskat Barne uh, lanketa bat ere laguntzen du laguntzen aldu egiten bai. Iuditzent zofologia mota desberdinak bad direla? Bo kompplikatua da gero bada hori da kaizedok sohtu duen uh, metodoa, eta gero bat orain ateradira kaizedo ortatik, uh, metodo ortatik uh, batzu, eta oien formakuntzak sohtu ituzte, eta bon, gaur egun, dut, m, uh, inguru ortaan, bada denetarik, bada orain kasu egin behar da. Kasu egin behar da zer formakuntza hautatzen den, nora joiten giren, uh, Gaur egun formatzen altzira sofrologo xe hilabetez uretxean egonez. Eh? Eta ez, erran sofrologoa zirela. Eh? Bai, bai, hori da errealitatea. Eh? Ez da titulu hori kondarean? Ha, beh, titulua baduzu, gero ez da hola egiten baduzu, ez da uh, estatuak, uh, bada sigulu bat estatuak emaiten duena, erraiten da rekonezanz erren uh, zepet deitzen da sigulu hori, da estatuak ezagutu, ezagutzen duela uh, diploma. Baina nasko diploma ez dira ezagutuak eta jendeak uh, maiten aldu bere plaka. Ez da... Mm -hmm. Ez da arautua edo? Ez da arautua, bai, hori hori egiten aldugu gai. Zer ekan nahi du izaiten aldirela ere um, jendeak baleatzen direnak orta ba, zer dirua egiteko? edo manipulatzeko edo hile manipulatzeko ez dakit ez dakit urizna ez joan ez dakit baina nausteko ni gustut gaur egun eh uh, forma kontsagusioiek zabaldu dira asko uh, onerako eta txajerako uh -huh. eta orduan or, gero ongi ez da ongida neutran bakutsak beti berdua chiki bere ispiritu kritikoa eta behar egin senditzen duena, eta konfientxia egin e, norbaitekin delarik ez badu senitzen, e, besta, ez du segitzen, eta behar duzu zinez konfientxia egin zure sentxazio eri, eta espiritu kurriktikoa bedaren garatzen da. Jo mm. egan behar da hemen ezagun azirela, alaike, eskoal munduan eskoara zarizira, beraz, konfiantza jaiz jo gietendala ezmentu asa gero sagin e, ere orain batzukrainen dutena da illa da batzutan laguntzen aldu euskara, euskaraz hitzaiteak pixkat e, ara her handuguna lachaitzeko edo gure euskara da gure hizkuntza eta euskaraz be, lasaituk, lasaitzen lachaitzenalgira e, obeki baina ni seitzenalda ere, e, gure munduan da nahi dut beste norbait ah, bai bai illa bai. e, ja, baditu bialde hori Bainoski, moran, pf, dena dena posible da agizu Zuk taldean egiten duzu edo pertsona banakakoak edo? Ebe banakakoak uh, ere egiten ditut uh, galdean arabera, eta berdin, ni galdean arabera ibiltzen aizainitz, egoan garaika aizainitz uh, funtzionatzen dut, eta hor uh, uh, izaiten aldira ere taldeak uh, eta izaiten aldira ere elkarteek deitzen autena edo hor buraso uh, tailexak egiteko, Edo aekara, edo adibidez hor maiatzan berri joiten maineiz, uh, uh, batzutan uh, ikasleak urduru uh, ur didela, azterketa bat heldu dela, edo gano joiten naiz pixkat uh, troko batzu eta lasaitzeko eta pixkat uh, buruairatzeko. Izaiten alda, uh, azken aldean egin dut kanboko uh, langilegoari formakuntza bat, ere. Erriko bon. Ez, ez errobiko e, e, ikastolat. Ah, ikastolat, bai, bai. Ikusten zaitugu eusu ikastoretan eta hauk buraso, eta... Ola... Bai, ora, hori da, hori da. Fer, ikusten zaitugu, ikusten ditugu pasatzen, azteko itzoguak. Bai, bai. Eta... Ez da berdin egiten, uh, publiko desberdinak uh, dituzurari, zer behar duzu aldiguzi ze egokitu? Bai, bai, bai, bai, zinez, maitez, galetzea, galet, deituan aizelarik, zinez, ongi ulertu nahi dut duten hori oso importantea da niretzat, da zuen galdea, zer nahi duzu lehen gauza hori da, uh, galdea ongi zehaztu eta orduan nik uh, nire kutsa atrezna hartzen dut eta tiratuko dut bat ariketa bat edo bestea edo uh, egokitzeko galdeari, hori da niretzat nire lana. Zer ariketa muta da konkretuki? A ah, itsaitzen alda joiten alda eh ariketa bat burua lasatzeko ariketa bat eta rigin eta bizkat e, burua iratu e, eta eh eh edo ariketabatera edo arnasa ainitzarnasa emaiten dugu arnasa ariketak lasaiketak hainitz bukatzen dut nire a, a, saioak a, lasaiketekin gitarra hartu denak etzan, eta horrein jau, horrein dugu, biskat da maitut konparatze hori tixan abati Ber, Ura berotu dugu, eman ditugu bagnean belak, uh, autatu, autatu ditugun belakak, eta gero utzi behar da hori dena uh, urak agdezan uh, zinez uh, zapore hori eta gustu hori, eta hori dena begiak etxietzan eta hori dena utzi bagnean uh, uh, Instalatzen. <laughs> eta eniz izpastatzen da botzetik, mintzatzeko maneratik, ere Bai, bai. Bai, bai. Hori bai, bosa hortako egokia bada, bada, egokia batzuentzat, ez naiz egokia, eta batzuentzat bai. Eta, bai, hori nik lena, ez dakiten egiten balin badun, nik meditazio bat, edo entzuten balin badut, botz batzuekin ez dut egiten ala. Ha, bai. Hori importantea da, lehen gauza da, bai. Neska izaiteak laguntzen du? Zatakit hori, zatakit. Kaldera sozua da? Ez zutzeri lan zuten al. Iendeak eran behar luke hori zutzaakit. Berriza, hartuko zuzu, Pancho Karreren lengo-gitarra? Ez, Pancho Karreren. Pancho Echiberri. Denak nahazten hitu nikere. Pancho Echiberri lengo-gitarra? Hora izudea dena. Gizten da. Maialen uh, alfarorekin uh, girela, eta artean haktean, mikroena intzinean emaiteko haktean, aldiuntan, sekantu? Bai, oran kontestu eman endut ere, hor, uh, znakien sobera sekantu autatu, eta askenean uh, harigira loratzen ikusgahia emaiten arantxalanekin. Uh, Rantxalan uh, alabena, alabena kompainiakoa. Uh, bi, bi kompainien artean egin dugu um, uh, sorkuntza bat uh, loratzen daitzen dena. Eta kantu bat sortu dugu uh, eta itzak odeibarro eginak ditu eta kantua aireaguk egina dugu. Hora, hori puntxatzen uh, duen uh, aktualitatean den uh, <gülüyor> loratzeneko kantua hartzea. Eta mikrotik horbiltu mailaren alfarorekin zuzenean gira. Galderak erantzuna, berekin darama, norberak sortua eta bestek eganam, norzer noiz nola noram, datoz banan banam. Zerdan ere buruak erraiten didana, eta zer ere baitan, senditzen dudana. Inertzien bi Atxe naiz nahiz berriz Alfaro gorekin zuzenean eskermila zure gitarrarekin etorzeagatik loratzen, beraz. Uh, bi itse zerraiteko beraz, lan zuena Hau, ala bena, kompainarekin? da. Eta zurea? Bategin kompainia. Bategin, bai bai, bategin, biztun bat da. Ida eta dut gehiagetan. Eta ikusgarri mota da? Horda nor, uh, dira dantza, musika beraz, eta antzerkia. Bai... Hala, bo, txaltxak guztietan txartia. Txire hon da gian? Ba, Hala, <laughs> sorkuntza bidean txartuta, gero sorkuntza keremaiten zaitu behar direntu kietera. Horiak erabiltzen ladituzu, lako kantuak, ka, eh, sofrogean hau sobelabiziada? Bai, e, baina ba, lasaik eginez, baina uh, ez dut entxatuak. <laughs> <laughs> ez dut horrein diko uh, uh, bon, ezaget. Bado horrein bitartan bere egitekoa, uh, ikus garrian. Mm -hmm. Eta zure galanta ludirenak no dira pizka batse pertsuna dos estrategik eludira zure ganat bakarkot kuitan iriten zuen bakarkako itan anibides oh. uh, bentzut eta gai garaia el dubai tere bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai Bon, izan daiteke lasaitzeko, izan daiteke... Hor, uh, azken aldean izan dira ere fobia eskolajak. Horain gaur egun naikoen zuten da. Ah, bai? Izan, izan ditut uh, sigitzen uh, batzu. Eta gero, izaiten alda, uh, ere, uh, ba dira ere adibidez uh, lan munduan, hain nitz uh, hartuak direnak, atope, atope, atope, japatuak ah, dira lanarekin eta egin behar, eta etortzen dira tresna batzuen zuen bila. Eta hor doan, entxatzen aiz e, bizpairu truko do, ara, do, do beraren entzumen eta bizkat horreka hori atxemaiteko egin beharra. Eta be, ongi zaitearen horreka uh, hori. Hmm. Biziaren garai dorpeetan, beraz, laguntza ekarzea, zuretako, ere zailada hori? Uh, gainitza, uh, ekarzea laguntza... Behar den laguntza norbaiti ekartzea, gero, zaila, zaila da? Gero, proposamenak dira. Mm. Nik uh, zaila, nire lan da hori, gero proposamenak dira, eta jendeak e, ez, uh, edo osatzen du baduenarekin, edo beste osatzen du, beste no, espadu aski horrekin, joiten alda beste zerbait norbait ikustera. Nik eh, maiten dut dutana, eta gero... Bakotxak bide iten du horrekin. Bain behin baino gehiagoetan jimera uh, da? Bai, gero hori usu, eh? usu batzutan baditut batzu, bat behin eldu dira, horan hartzen du, kete zerbait, bainan nahi bada zerbait lan du edo sakondu gehiago, bainan hori jendea libre da eta horan bago da... Edo ez ari egukia izan, edo, baroda, tresna tiki baten bilalduziren, tanahikoaz zen, edo, hori auskalo, egiten <gülüyor> <gülüyor> dena. Gero ori... hori eguk ezugu parte, bigarren parte arena, edo salbu batzuk raitean egute, horregla gunduna, humilesker, edo bainan bestena, gero hori da. Zda... Kabine bete batean egiten duzu? Bae, gero, nola, egiten duzu, <gülüyor> hainitz kasketa ditut, beraz bakarkakoak dira gutxi eta etxean egizibitzen ditut. <gülüyor> eta bestiak, ha, bae, taldeka? Taldeka deitzen aukten tokietan. Garai batez banituen uh, etxean taldeak edo baina hori gelditu nuen eta orain uh, gehiago naiz arahor uh, ara oh, uh, lehistirri joan naiz ahozara ere galdetua izan naiz ahozan uh, batabeste bazekin nun ere bazakitse ola talde uh, uh, deitzen aukten tokietara uh, uh, Dendea usartzen da, gero eta gehiago, norbaiten gana joitea itea, hola? En espero, espero. <laughs> bakotxak ikusiko du, baina beha jasen ditzen da hasteko. Hortan mm. erraiten duena, uh, gaur egun bada proposamenainit, onerako txarik edako, baina onerako dena da bakotxak beri egokia zai ona, atsemaiteko gaur egun uh, erresako da. Dola, goi urte baino, edo gaur, lehen ezen... Uh, Bazen olako e, pentsamolde bat, e, psikologoa ikusten zuena, garai batean psikat e, berezia zen, edo, edo zen bate, aipatzen, e, e, e gaur egun uste dut, tortan, santza bat dugula. Ha, ainitz aipatzen da, ainitz metodo bada, ainitz proposamen bada, eta horren erresago da, atxemaitea egokia zaiguna, entziatzen alditugu bat edo beste, eta ero, ara, gero, uste dut, ere kasu egin, bo kasu bakotsak iten du nahi duena, baina uh, iten alduguna gaur egun da irres, hainitzen eta ez inoiz uh, muinean txartu. Mm. <laughs> Gero hori bakotsaren bidea, dena posibida da. Ez da moda fenomeno bat bideana? Zenta... Oh, ere bada, ere bada hainitzen. Mm. Bai, eta hori hori bai, Me, bon, moda sen ditzen uzorai, mod, ni bakit moda fenomeno sen dutalari kujuntzen naiz, eta ara? Eta ainitza izan da yoga, felden kraiz, sofrologia eh, azgain, kirol gelak ere betitzen ari dira. Bai, bai, bai. Hori bai, da, hori da kirolak ainitzek hartzen du, eh, eta zut, uh, behar ezkoa dela eh, uh, ongi zaitearen horreka uh, uh, horretan. Jo, hau ere drogabat bilakatzen ez deno? Beti berdin da, beti berdin da, gauza guziekin. Gauza guziekin, ala da. Eta Gorpuz Perfektuoren edo gure norberak ikusten duen Gorpuz Perfektuoren bila joitea edo... Ba, ebe, ordea, itxuran gira, ostio aipatzen ginuen modaren historioa da. Mm. Tarduan itxuran gire, no, ez gira sakonera sartuko, gero bakotsak bere bidea. Mm -hmm. <laughs> Errez erraiten dut. Laguntza erraitea, bai, ekusten da, bai, aurretan, eta beti diagnostikatu behar dira gauzak, beti dis zerbait, disura, disau... Iduridu beti etiketa bat behar dira ba, eman. Tauri lan jeroza atxamaiten dut, neken bairan. Uh, lagungarria beti berdina dinda. Hor ere, lagungarria izan daitekezen, eta azkenean batzutan ezakizu zergatiko hola zirean, edo reakzioak hola dituzun, edo buraso gisa, ere, uh, zure horra laguntzeko, eta lagungarri da. Zenta, ah, ezkenean badakigu zer duen, edo nolala guntzen aldugun, eta bainan gero, uh, gaso egin behar dugu azteko ezkuntzan girenek, ez uh, estea aurrak uh, etiketa bat zuen bahnean. Zenta, e, aurra ez da etiketa bat. Aurra da pertsona bat, eta e, pertsona horrek garatzen garatzeko bide batean da, eta bizigusia badugu uh, garatzeko, eta... Beraz, ez dugu eitsi beharkasuekin behar dugu hori. Hau mm. horrek eraiki behar du eta ez gire mugatu behar, eta badu hau beraz. Bai, eta horrek horrekin hain asko egiten alko du. Eta hori ez da ertxapen ez bat, izanen da bere bilakatzen alko du pundu azkar bat. Mm -hmm. Zientalean, uh, nik gaitu hundu gaur egunen, eh? nixi hornaiz dizleksikoan nintzen, nixi eh? hornaiz garaianetzen, nire ustez, uh, pff, ez, ez nindai Kuchiset ez ez saltashuna ikasteko. Bainan lan ez ginuen, ez ginuen etiqueta ez ginuen uh, eta eta eta itzen gaizki ere. Ta lortu dugu nik nere bida egin dut. Gausabatzek atuz ez da zerbait hartzen dena dena. Ah bai, szkatsuma so atsmanendo su. Eta me disculpa te tik bestera, te lo venes si bestera. Bye, ta, ta. Bye. Me horre, pakotxak bere, bere bideagin dezala, eta kasu eginez hori espiritu kritiko atxekiz, eta batzu lagun izanen dira, eta batzu hori sobera uruen, eta hori... Hala, nik beti... Hmm. Hala, beti... <laughs> Bahnean bez, mehan... <laughs> repikatzen aiz piskabat. <laughs> Me importantea da, gaur eguna inogeio. Hmm. Zurekin haure manetan txartzeko? Maianen alfaro, nora egimear da? Uh, Zerba, xinpleena? Xinpleena. Xinpleena. <laughs> <laughs> Boa, pentsatzen, oino badut webgune bat, eta gero badut. Lasaitasunek dobat duzu. Uh, bon, egin dugu biltzak nagusia atzo, <laughs> eta egin dugu behar dut formatu hor komunikatzeko txarra naiz. Uh, <laughs> uh, i, Facebook eta Insta, Instagram eta ez dut maite, bainan badakin dere lanaren barne dela eta berrutikasi. Lanaren me, parte bon, bat da, komunikazioa. Mm. Eta, Horri da, eta ez naiz hona, <laughs> eta ez dut baite. Bainan, Eta Instagram, Facebook, zertxo baita. Eta web gunea bat ere, nire web bada maila eta telefono zenbakea. Aitortu behar da, ezo surazuk galdegin hemen izatea. Gertatzen da hori. Duan, pacho, pacho, ez gira oztan sartuko. Ez zut uste gainerat, ez zut uste. Eta Jaren Alfaro, bide arte geto girek? zuri. Eta izanuntza eta ongi segi?